Objava broj 5428, 4. srpanj 1952. Oprosti nam grijehe naše. Oprostite jedni drugima, kao što sam ja oprostio vama. Vi ljudi i dalje prečesto dopuštate mržnji vladati. Vi i dalje niste sposobni ljubiti vaše neprijatelje i oprostiti njihove grijehe. Vi iste i dalje ljutiti na njih i ne želite im dobro. Pa čak ako i mi ne želite zlo, vi ne prakticirate strpljenje i jako ste naprasiti ako ste bili uvrijeđeni. I prema tome ste i dalje jako daleko od toga da živite kao Isusovi sljedbenici. Ljubav još nije postala dovoljno snažna u vama da ne ostavi ni malo mjesta za neprijateljske misli. Vi u vašem bližnjemu ne vidite brata, inače bi mu oprostili i uvredu ne bi uzeli tako ozbiljno. A ipak, ja bi vama trebao oprostiti vaše grijehe. Na posljedku, vi se isto tako neprijateljski odnosite prema meni, inače bi bili bez grijeha. Moja ljubav prema vama je veća od najveće i vaša iskrena molitva za opraštanje vaše grijeha će vas osloboditi od njega. Pa ipak, ako želite zadobiti moj oprost, ja od vas zahtijevam da ispunite uvjete da vi također Oprostite onima koji sagreše proti vas. Ja to očekujem pošto bi, na posljedku, trebali čvrsto odlučiti više ne grešiti. A kako bi donijeli ovu odluku, vi također morate ljubiti vašeg bližnjeg koji je sagriješio proti vas. Vi trebate ljubiti vašeg bližnjeg kao sebe same. Ne bi ga trebali kriviti za nijedan greh jer svaka je neprijateljska misa neprikladna za buđenje uzajemne ljubavi, dok će ljubav koju pružate vašem neprijatelju također probuditi pozitivne osjećaje u njemu. Svaka ružna misa upućena prema osobi je pokupljena od strane zlih sila i prenijeta to njoj, a to ne može imati nikakve dobre posljedice, pošto zlo uvijek začinje jedino zlo i prema tome će biti uzračeno jedino zlom koje brzo povećava snagu zla i tako ima negativan učinak. Vi bi, međutim, trebali zlo dočekati sa ljubaznošću kako bi zlo oslabili i promijenili ga u dobro. Vi bi trebali emitirati pozitivne misli i željeti čak i vašim neprijateljima jedino dobro, pošto pri tom rastorate zle sile, jer dobre misli imaju iskupljuće djelovanje, time one umiruju srđbu, i mržnju, bude za uzrat pozitivne osjećaje i čak su sposobne neprijatelja promijeniti u prijatelja, pošto snaga ljubavi uvijek ima pozitivan učinak. Vi ćete prema tome jedino pronaći moj oprost ako ste vi također oprostili vašim dožnicima, jer kako vam ikako mogu ukazati milost ako vi dalje preoštro sudite i imate neprijatelje, pošto sami održavate neprijateljstvo. Ako vam moja ljubav oprosti vaše grehe, onda vaša ljubav također treba napraviti popuste. Razmišljajte ljubazno o vašim neprijateljima. Oprostite onima koji su vas uvrijedili. I uvijek pustite da ljubav u vama bude sudac. A ova će zasigurno željeti oprostiti. Jer gdje god ljubav postoji, nikakvi osjećaj mržnje i osvete ne mogu prevladati. Gdje ljubav postoji, tamo sam ja osobno a ja u istinu ne sudim okrutno. Ja vam opraštam vaše grijehe kao što vi opraštate onima koji su sagrešili proti vas. Amen.